«Мефістофель, та світлі цим непевнім, всі ви ніби непогані, не завдам нікому гани!» «Емпуза, от і я, веселім крузі, дайте місце і емпузі, лам «Вона в гурті у зайвину, женім причепу на вісну, емпуза до Мефістофеля!» «Братусю, я ж твоя кузина! Емпуза б то! Нога ослина! А в тебе кінський, бач, копит! Привіт, ріднесенький! Привіт!» Мефістофель вновім шукаючи одради забився з гарцу до елади, і тут усім я сватчий брат, уже їй й родичам не рад, емпуза. На все я вдана, швидко дію, в сто видів обертаться вмію. Сьогодні в постаті осла я на поклін тобі прийшла. Мефістофель, я постеріг, що в цій країні шанують страх зв'язки родинні, та ще я з розуму не сплив, щоб родичатись до ослів. Ламії, та кинь ту капосну бредуху. вона. Краси не терпить духу. Дещо хороше і гоже є, вона одразу зіпсує. Мефістофель, та й ви, красуні, чулі й милі, Сказати правду підозрілі. От ваших ладних щічок роз, боюся я метаморфоз. Ламі. Чи так, чи ні, ти спробуй, щастя. Багато ж нас, то може вдасться впіймати найкращу. Та скорій. Розтеревенився тихтиво, розхвастався велике диво, Жених підтоптаний, старий, війшов у круг. Погратись можна, дійде черга, Скинь маску кожна, і суть свою, як є, відкрий. Мефістофель, уже я вибрав. Ось найлучша, хапає одну. Ой, лишенько, яка худюча, хапає іншу, а це... О гидниця якась, ламі, тобі поскудо кращих зазь, Мефістофель чи до малої піддобриться? З рук вислизла мов ящуриця, коса змія, хоч і зневірсь, хай краще вже оця долганя. Гай-гай, даремні намагання. Та це ж шишкоголовий тирс, хіба підлистий до товстулі. Та з нею десь піти на гулі, хоч тут невдача не спітка. Пухка й крихка, такі на сході, завжди були в ціні й в моді. Бр. пирсла порхавка гидка. Ламії, Гей, не літайте роєм чорним, грізною хмарою огорним, Цього причепу відьмача, у пику биймось кажанами. Не схоче жартувати з нами, нехай у друга вибача. Мефістофель обтрушується. Я й досі не набрався тями. На й півночі теж саме. Як там, тут приводи бридкі, Народ, поети теж гидкі. І тут однакий маскарад, Де кожен солодощам рад. Під масками красунь шукав я, потвор жахливих відкривав, та від обману б не втікав я, аби лиш довше він тривав».